Bos días, boas tardes, boas noites Amiguitos e amiguitas De quilómetros de Valde Oxe é Mércores 13 De marzo de 2019 Estou de novo Na Ría do Burgo Ainda que cruzando os dedos Porque saínda a casa Pensando que oxe non chovía nin de coña Pero resulta que De repente puxese todo gris E incluso Estou a ver a unha señora que se leva o paraguas aberto. Así que, se chapo de inmediato, non volo tomé desa mal, e que empezou a chover. Encima, hoxe, tampouco traio un chubasqueiro, nin nada. En fin, cousas que ten esto de camiñar todos os días por aquí, pola la ría do Burgo. E nada, de que vos vou falar hoxe? Hoxe vou vos falar de Fórmula 1, do deporte, que estiven pensando que realmente é así é o único deporte a día de hoxe deporte que non sexa electrónico, que sigo mm, asiduamente que me informo con certa regularidade e do que estou a tanto e ao tanto de do que ocurre en todos os equipos e, con todos os pilotos, neste caso non como no fútbol, por exemplo, que igual xosegues, hai xente que xosegue a actualidade do seu equipo É dicir, que a Fórmula 1 é algo que... que me entreten moito e, polo tanto, o que lle devo moitas horas de pasalo ben. Entre outras cousas, supoño que xa sabedes moitos de vós que participo un podcast precisamente de Fórmula 1 desde Boxes que onte estivo de aniversario. Resulta que hai dez anos, hai queda eso, dez anos, non sei cantos podcast a día de hoxe poden presumir de talo enxevidade, E Manuel puxo un tweet no que invitaba, así facía unha oferta aberta a quen lle apetecese, grabar con él un podcast de Fórmula 1. Eu daquela nin coñecía a Emma nin nada, así que non contestei, pero coa de venir dos anos cheguei a facerme moi amigo de todos os integrantes que xa daquela formaban parte do podcast, eh, convertirme nun deles, cousa que lle estou moi agradecido a todos eles por terme deixado participar deste podcast. Por que falar, aparte de eso de Fórmula 1 neste episodio? Porque este fin de semana comenza, de novo, o circo. Eh, en Australia, como ven sendo habitual, dende hai un montón de temporadas, o primeiro gran premio cerebras en Australia, a unhas horas intempestivas, Ainda que a mi normalmente me mola Que se xa esas horas hai que Ter que madrugar para poder ver a primeira carrera eh, Hoxe, intentámoslo onte eh, eh, José Basso Que tamén un dos participantes do podcast Non puido gravar. Problemas, varios Entón quedamos para oxe Así que supoño que oxe, ás de da noite Estaremos xuntos de novo a Utilizando a aplicación Discord Para falar entre nós. Da fórmula unteño xa moitas, moitas, moitas ganas Eh, encima, se já levamos un montón de meses en Fórmula 1 Resulta que Netflix sacou, que precisamente do que vos quero falar máis que nada Sacou un documental, unha serie, docu non un documental, unha serie documental Son dez episodios de máis ou menos unha media hora cada un deles Máis ou menos, minuto arriba, minuto abaixo Que falan sobre a temporada pasada de Fórmula 1 Do que aconteceu a temporada pasada Cunha excepción, non falan prácticamente nada nin de Ferrari, nin de Mercedes o que quere decir que o que foi a, o a loita polo primeiro posto por, por acabar o campeonato pois pues realmente non, non se trata Pásase moi moi moi de puntillas sobre ela simplemente con imaxes de arquivo porque unha das cousas boas que ten esta serie documental que tiveron a oportunidade de quitando esos dúas equipas eh, meterse, estar grabando da da sensación que en todo momento ou prácticamente cando lle espetou en todos os eh, equipos, vamos. Eso o que quere decir, pois que hai moitas imaxes de, bueno, de xefes de equipo e tal. Eh, facendo bromas, facendo chascarrillos sobre os contrarios, sobre os enemigos eh, burlándose uns dos outros eh, Vaya, sobre todo esa parte, para os que somos moi aficionados quizás é xa o, o máis interesante eh, Para o resto da xente, como a maioría supoño que de vos que a Fórmula 1 a seguides mmm, pouco ou nada Pois tamén vos recomendo a serie porque as cousas como son está bastante, bastante dramatizada e incluso eu diría que xa bastantes cousas de cando en vez hai episodios que tratan aí que unhas loitas en, entre uns pilotos e outros e dúbidas de seguir aí neste equipo non seguir neste equipo e bueno, houve sorpresas o ano pasado por exemplo, cando Raikkonen eh, confirmou que pasaba a ser piloto de Sauber, que agora bueno, que medrou o nome agora é Alfa Romeo eh, ah, sí, pero, xa digo xa, moitas das cousas estaban cantadísimas por exemplo, o futuro de Stroll en cantos eso, houve que o pai comprara eh, Force India pois todos sabíamos que que iba a ir para ali, entón, que decir, bueno que hai, é dicir, esto non é facer spoilers porque son cousas que pasaron entón, facer spoilers da realidade un pouco, en fin o que non vos vou facer é spoiler deses de, de chascarrillos no? que, si, que si que soa, pero vamos que a calquera persoa penso que lle pode resultar entretenida pois por esa certa dramatización por esa certa exaseración de certas anécdotas que ocurriron eh, durante a temporada tamén me parece que que está moi ben entre outras cousas porque como agora mesmo a Fórmula 1 só se é un deporte de pago de o sea, hai que pagar por ver Pois mm, supoño que a maioría da xente Sobre todo a xente xoven Non, ve, non ve este deporte eh, Quizás xa un, un xeito De achegar a novas eh, A novas persoas aficionadas A Fórmula 1 eh, E que máis? Bueno, e tamén tamén a verdade é que cando decidín Eh, falarvos desta serie documental era porque en Twitter alguén retuiteou, eh, me chegou, eh sinceramente non me lembro de quen foi o retweet, nin quen foi o hilo que que retuiteou, non? Pero bueno, eh houve un hilo que me chamou moitísima atención que falaba desta serie documental. A persoa que o escribiu, eh montadora, di que é montadora de, de documentais, e eh, poñíalle unha nota bastante baixa, porque te decía, bueno, que a hora de facer a montaxe dun documental que se poden utilizar como tres tipos de, de planos ou de exceas ou como queira de chamar por un lado está a voz en off que pois, bueno, xa, todos sabemos o que é a voz en, eff, unha voz en off que explica as cousas despois están as entrevistas que se lle llefai a xente a xente protagonista que conta de, en primeira persoa o que opina de algo ou que pasou nun momento dado e por último están as anécdotas, da, asa, digamos, as imaxes esas que colles desprevenir a xente e utilizas o tren, ahí está Bueno, vou pegar un micro a ver se me seguides a Está empezando a chover a todo isto Así que, a ver se si acabo rápido. Bueno, a terceira forma sería eso. As, eh, cando pillas por... Sen que se decate a xente de que estás a gravar, e utilizar todo eso pois para montar a, a narración do, do que é documental. E resulta que, douxas razón, que precisamente destes últimos planos, que son os máis dos, o que máis aprecias claramente, pois hai moi poucos. Eh, sobre todo ten, en porcentaxe co resto de, de planos. Ele decía que se ofrecía precisamente a facer unha montaxe moito máis eh, molona do que documental. Bueno, podería estenderme un pouco máis, pero está a chover e vou de guardar o micro. Non sei se serei capaz de gravar o podcast en castelán como siga chovendo. Veña, unha aperta. A buriño meus, que chove, que chove, que chove.